Dată o che mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavă mare, sovestim porii unde ne încetat. Laudăm și mulțumim Dumnezeului Sublim, El mi-tatăvul și sfânt încer și pe pământ. El tată, și sfânt. La microfon este Preotul Valeriu, aducând din partea Emisiunii Creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 15. Pe parcursul acestor programe ne întâlniți iubiți ascultători cu citirea noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un mânchi de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță. Segmentul de scriptură, care va constitui începutul lecțiunii noastre de astăzi, se află în Matei, la capitolul 3, cu versetul 15, numai înainte însă de a ne continua istorioara începută cu ocazia lecțiunii precedente. Istorisirea noastră ne spune în continuare că tabloul răstignirii și al dansatoarei spaniole fură isprăvite aproape în același timp. Pepita, micuța țigăncușă, veni pentru cea din urmă oară în atelier și, după ce și aruncă ochii în la portretul făcut după ea, se apropie de celălalt tablou de care nu se mai putea despărți. Vino, îi spuse pictorul, Ține ce-ți datorezi și peste atâta îți mai dau cu dragă inimă o piesă de aur căci mai ajuta să fac o bună afacere. Tabloul dansatoarea spaniolă l-am și vândut și încă cu un preț bun. Poate te voi chema din nou mai târziu. Fetișcana se întoarse alene. Mulțumesc, domnule, zise ea. Apoi, aruncându-și ochii încă dată spre tabloul răstignirii, adăugă. Trebuie că iubiți foarte mult, domnule, de vreme ce și pentru dumneavoastră a suferit atâta, nu e așa?" Pictorul roșii la întrebare atât de nevinovată și firească a copilei. O petrecu până la ușă. Ea se pierdun furnicarul de oameni de pe stradă, dar întrebarea ei pătrunse până în străfundurile sufletului artistului, care nu mai putea scăpa de ea de acum. Frământat, cumva fricoșat. Nemai găsindu-și odihnă, se hotărâs să meargă să se spovedească. Părintele Hugo îl întrebă de toate. Vedea că pictorul cunoștea bineșor învățătura bisericii și credea în ea. Îi dete dezlegare și îl încredință că totul era în bună rânduială. Pictorul scăzut mult din prețul tabloului pentru biserică și timp de o săptămână de zile se simți mai liniștit. Dar din nou în inima lui se ridica întrebarea. Trebuie că îl iubiți mult, nu e așa? Tare mult ar fi dorit, dar nu putea să-și răspundă. Și se gândea mult, se muncea mult cu gândul acesta. Era tot mai neliniștit și nu știa unde să găsească explicarea întrebării care îi mâncea sufletul. Într-o bună zi, plimbându-se în apropiere pe lângă zidurile cetății, văzut deodată lume mult adunată, îndreptându-se spre o căsuță sărăcăceasă. Întrebă un trecător ce înseamnă această lume, dar nu primi niciun răspuns. Mirarea lui devenea și mai mare și, după ce a întrebat mai mulți înși, a aflat că în această casă locuia un preot care chema oamenii ca să-i învețe în ceea ce el numea Cuvântul lui Dumnezeu. Pictorul dorea totuși să știe ce se petrecea acolo. Se strecură prin mulțime, ascultă pe preot și, în timp ce asculta Parcă niște solzi îi cădeau de pe ochii lui. Pe scurt, tocmai găsise ceea ce căuta. Sufletul îi era de acum liniștit. Preotul acesta legă pe dată prietenie cu el, îi dete un noul testament pe care pictorul îl citea de acum în fiecare zi. Inima îi se umplu de dragoste pentru mântuitorul și îi ardea de dorința să-l facă cunoscut și la alții. Dar cum să facă așa ceva, căci niciodată n-ar fi fost în stare el să predice? Nici măcar nu putea să vorbească prea bine. O stai! El știa să picteze. Da, acum înțelegea el cu totul altfel decât înainte, ce înfățișare trebuia să dea privirii mântuitorului, de vreme ce însă și această privire luminase și sufletul lui. Într-o zi pe când era în genunchi în clipele de rugăciune, făcu planul unui nou tablou de răstignire a Domnului Iisus. Iar acest tablou, o adevărată inspirație de sus, fu o capodoperă. Pe acesta însă nu-l mai vându, ci-l făcu Danie orașului său de naștere. Așezat în sala de pictură, această minunată pânză Atrasă privirile tuturor și fu pentru mulți o predică puternică a mântuirii sufletelor lor. Adeseori, pictorul stătea liniștit într-un colț al sălii, rugând pe Dumnezeu să binecuvânteze vederea crucii pentru toți cei ce se opreau înaintea tabloului său. Ne încheiem aici serial penultim și ultima parte a istorioarei, sfârșitul ei, îl veți asculta cu plăcere data viitoare. Vedeți ce dorință nobilă anima sufletul pictorului acestuia. Dar, sufletul tău, ce dorințe găzduiește, dragul meu ascultător? Ai și tu cumva năzuința aceasta de a-L prezenta pe Domnul Isus Hristos? Vei zice, poate, că nu ești pictor. În privința aceasta, nici eu n-am ce să zic, pentru că nici eu nu sunt pictor. Dar știi ce? N-ai vrea tu ca viața ta trăită în smerenie, ascultare, bunătate și spirit de jertfă să fie un tablou viu al Mântuitorului? Gândește-te în timp ce vom asculta un cântec după care ne vom continua citirea noastră în Evanghelia după Matei potrivit lecției de zi. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm în numele Domnului Iisus să binecuvânte și ascultarea mesajului acestuia cu deschiderea ochilor noștri pentru a vedea marele har de care ne-ai făcut parte ca, primindu-L pe Domnul Isus în viețile noastre și apoi prin locuirea Duhului Tău cel Sfânt în noi, să trăim o viață așa cum a trăit-o El pe pământ. Prin aceasta să-ți aducem ție slavă, iar nouă bucurie în inimile și în viețile noastre, nu numai acum în viața aceasta trecătoare, ci pentru toată veșnicia pe care o vom petrece împreună cu tine. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. la acesta ți-l cer, Harul acesta ți-l cer, Harul acesta cer. Doamne, tu știi ce e bine, Sluși pe ce-o fac pentru cer. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, ne vom începe meditațiile lecții noastre de zi, dând citire versetului 15 de la Evanghelia după Matei, capitolul 3, care sună astfel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Deprisos să mai spun pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu că ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus, Mântuitorul, este botezat de Ioan, botezătorul. Ioan, recunoscând în Mântuitorul pe Fiul lui Dumnezeu, se codea să facă lucrul acesta, dar Mântuitorul îi spune cuvintele pe care le-am auzit, Lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Trebuie să știm că adevăratul creștin este un om care trebuie să lase. Ce să lase? Să lase neghina, cum avem la Matei 13:30, să lase călăuzele oarbe, la Matei 15, 14, să lase pe toată lumea. Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit, spune Mântuitorul. Nimic de formă, nimic fără sens, nimic la întâmplare, nimic de genul acesta nu este în lucrarea lui Dumnezeu. Totul are o adâncă semnificație și de absolută trebuință și de aceea trebuie împlinit. Dacă organismul fizic al omului este astfel creat ca să nu fie în el nimic în plus sau în minus, nimic să nu fie de formă, ci totul cu un rost. Dacă cel mai mic șurub de la un motor făcut de om nu e de formă, ci cu un rol bine definit, cu cât mai mult, în lucrarea duhovnicească, lucrarea a tot știutorului Dumnezeu nu este nimic fără un rost, fără o absolută trebuință. De aici și cuvintele Domnului Isus se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și ce anume a împlinit El? Prima dată El s-a coborât din ceruri, S-a înjosit părăsind lumina cerească și a venit în întunericul păcatului, făcându-se el însuși păcat pentru noi ca să ne poată mântui. El însuși apoi s-a dus la Iordan, Iordan însemnând coborâre la Ioan. Nu l-a chemat pe Ioan la el. Deși n-avea nevoie de botezul pocăinței, el s-a lăsat botezat, adică s-a lăsat să fie umilit în fața norodului pentru ca lucrarea pe care avea să facă să nu mai întâmpine piedici. Aici este toată neprihenirea, să te identifici cu mizeria păcătoșilor. Luther spunea aceste cuvinte. Ioan primește aici pe un păcătos care nu avea păcat personal și este totuși cel mai mare păcătos care poartă păcatele întregii lumii. Nu din pricina Lui, ci din pricina noastră trebuie Iisus să se boteze spre iertarea păcatelor. Tu, Doamne Iisuse, ești neprihănirea mea, iar eu sunt pricina păcatului pe care l-ai purtat tu. Tu ai luat ce este al meu și mi-ai dăruit ce este al tău. Încheia citatul. Umilința Lui care s-a arătat în Ieslea din Betleem, în satul Nazaret, în atelierul lui Iosif, la botezul din râul Iordan, în curtea Mare lui Preot, în Palatul lui Pilat și apoi pe Crucea de pe Golgota, n a fost simplă formă tot ce a făcut, ci o adâncă și crudă realitate. Tot ceea ce a dus la desăvârșirea acestei umilințe, am plinit El. Tot ce a fost necesar mântuirii noastre, am plinit El. Tot ceea ce cerea dreptatea lui Dumnezeu, tot el am plinit. Să împlinim și noi tot ceea ce trebuie împlinit și atunci vom trăi o viață fericită și de biruință. Să împlinim ce? Toate datoriile dragostei față de Dumnezeu, față de frați și față de oameni. Să împlinim smerenia și evlavia cu adevărat, nu de formă. Să împlinim rugăciunea și vegherea cu adevărat, nu de formă. Să împlinim dărnicia și mărturisirea Evangheliei cu adevărat, nu de formă. Împlinindu-le, vom fi fericiți și plini de lumina bucuriei cerești. În versetul următor, la versetul 16 din Evanghelia după Matei, capitolul 3, citim că de îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. Din apă a ieșit pământul, cum citim la facerea 1 cu 9. Din apă a ieșit noi și seminția lui: 2 Petru 3 cu 5. Din apă a ieșit Moise și poporul său: 1 Corinteni 10, versetele 1 și 2. Din apă a ieșit Domnul Isus și credincioșii lui care îl urmează. Apa, aici, este icoana nașterii din nou. Deși pământul era și înainte de a ieși din apă, totuși numai în urma ieșirii s-a putut lucra pe el. Ieșirea a fost a doua naștere, naștere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deși Noe era și înainte de a ieși din apă, totuși cu ieșirea din apă el a fost acel om nou cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. Cum vedem la facerea nou cu 9 și 12. Deși Moise era și înainte de a ieși din apă, adevărata lui comuniune cu Dumnezeu, care i-a dat legile sale și cu care a încheiat legământul de pe muntele Sinai, a fost numai după nașterea sa din nou, cum citim la Exodul 19 și 20. Deși Domnul Iisus a existat și înainte de a ieși din apa Iordanului, totuși, numai după această consacrare publică, această naștere din nou, a început el lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat. Venind la noi, deși credincioșii Domnului, ca oameni firești, au trăit și înainte de ieșirea din apa vieții a nașterii din nou, totuși, N-au putut face lucrarea cea duhovnicească a lui Dumnezeu. Numai după nașterea din nou, Dumnezeu ne întrebuințează în lucrarea sa. Nașterea din nou este nașterea din Duh și în lucrarea Duhului numai oamenii duhovnicești pot fi întrebuințați. Dar apa nașterii din nou e cu totul alta decât apa fizică. Aici e taina, e cuvântul lui Dumnezeu. În a doua parte a versetului 16 de la Matei 3 citim că de îndată ce a fost botezat cerurile s-au deschis. Botez înseamnă afundare, adică în mormântarea omului vechi, a firii noastre pe care o moștenim de la Adam. Cu alte cuvinte, botezul este mormântul firii vechi din care răsare apoi firea cea nouă. Citim la roman 6 Noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Numai acela care este botezat cu adevărat, care are o fire nouă, acela care este îmbrăcat în Hristos, cum scrie la Galaten 3.27, acela care dovedește că existența lui nu este de origine pământească, ci duhovnicească, cerească. Acela care și-a mormântat firea veche nu se mai ocupă de ea, ci numai de firea cea nouă prin Duhul Sfânt. Botezul adevărat nu este o simplă formă, ci este o realitate puternică și numai atunci înseamnă începutul vieții în Hristos. Numai în felul acesta este poarta prin care se intră în împărăția luminii. Nu toți cei care se afundă în apă sunt neapărat botezați, pentru că dacă ar fi așa, atunci cuvântul lui Dumnezeu n-ar mai fi adevărul, ci că cel spune lămurit, cine se botează, se îmbracă în Hristos. Ori noi nu putem crede că Hristos ar fi așa cum trăiesc toți cei ce s-au afundat în apă, adică fără o pocăință adâncă și adevărată. Hristos nu înseamnă lume, minciună și păcat, ci înseamnă cer, adevăr și sfințenie. Și cine s-a botezat trebuie să trăiască așa ca și el, spune la 1 Ioan șase. Sfântul Chiril al Ierusalimului numea botezul Unirea cu mirele cel spiritual. Spune el mai departe Nu are harul desăvârșit, cel care este cufundat numai în apă, dar n-a fost învrednicit cu duhul. Cine dorește poate să verifice acest citat în catiheza 3 a lui Sfântului Chiril al Ierusalimului. În Hristos nimic nu se face de formă, și totul este realitate vie și strălucitoare. Îndată ce un om s-a botezat cu adevărat, adică și-a înmormântat firea cea veche moștenită de la Adam cel păcătos, îi se deschide cerul, îi se deschide cerul adevărului, cerul dragostei, cerul sfințeniei, cerul dreptății, cerul tuturor harurilor. Toate aceste ceruri sunt închise pentru cei nebotezați, pentru cei neafundați în cuvântul Lui Dumnezeu. Cel botezat, născut din nou, locuiește în cer împreună cu Hristos, Efesen 2.6, chiar dacă trupul pribegește încă pe pământ. Cel botezat cu adevărat, adică cel cufundat în Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, este cunoscut de toți oamenii, fie credincioși, fie necredincioși, și nu neapărat prin ce spune El, ci cât prin ceea ce este El în trăirea Lui de fiecare clipă. A fi botezat, adică a fi un om nou în Hristos prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt, înseamnă ca, din punct de vedere duhovnicesc, să te afli în cer chiar de aici de pe pământ. Numai cei botezați cu adevărat Îl pot arăta pe Hristos Pentru că numai cei ce au pe Hristos În trăirea lor Sunt botezați Și a avea pe el Nu înseamnă a avea o teorie goală Sau o formă goală Ci înseamnă viață Cine nu-l are pe Hristos Nu are viața Iar cine are viața lui Hristos Este botezat Dragul meu Ești tu botezat în numele Domnului Hristos și ești tu îmbrăcat în Hristos? Să știi că botezul este numai unul, acela care are la temelie pocăința adevărată și predarea totală în mâna Domnului Isus. Acest botez te îmbracă în Hristos și îți deschide cerul. Citind la faptele 2.38, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos. Amin. Ne aflăm tot în versetul 16 de la Evanghelia Matei, capitolul 3, din care citim ultimul aliniat și anume, Cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Iubiților, numai din cerurile deschise... Se poate pogori Duhul Sfânt Și nimic nu închide cerul pentru cineva Așa cum o face păcatul și necredința În Sfânta Scriptură găsim patru ocazii În care cerurile se deschid Și în toate Hristos este obiectul fiecăruia Din aceste descoperiri Cine dorește să noteze să-i aminte Matei 3 cu versetul 16 Găsim la Ioan deci versetul 16 la care ne aflăm acum, găsim apoi la Ioan, capitolul 1, versetul 51. A treia ocazie este în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 56. Și ultima ocazie în care citim despre deschiderea cerurilor și obiectul acestei deschideri fiind Domnul Isus, îl găsim la ultima carte Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 11. Domnul Isus singur poate deschide cerul, pentru că numai El a ridicat păcatul, această piedică uriașă în calea sufletului. Când păcatul este dat la o parte, Duhul Sfânt se pogoară peste suflet, călăuzindu-l în tot adevărul. Fără ceruri deschise, nu poate fi adevăr și dragoste. Tot ce se face fără Duhul Sfânt în viața de credință este fals și periculos. Dacă lipsește Duhul, tainele ne pot folosi tot atât de puțin ca lumina pentru cel nevăzător sau cum sunt cuvintele pentru cel care este surd. Toată puterea aparține în exclusivitate absolută Duhului Sfânt. Tainele fără Duhul Sfânt sunt ceremonii goale și ușuratice. Duhul Spân s-a pogorât în chip de porumbel peste Domnul Isus Hristos. De porumbel sunt legate multe gânduri folositoare. În locul unei jertfe scumpe, cei mai săraci puteau să aducă la altar ca dar un porumbel. Arătarea porumbelului înseamnă arătarea primăverii. Porumbelul care s-a înapoiat cu frunza de măslin în cioc, a însemnat sfârșitul potopului. Astfel, porumbelul a ajuns să însemneze pacea printre popoare. Iar când vorbea despre blândețe și nevinovăție, Domnul Isus Hristos tot la porumbel s-a gândit. Toate aceste gânduri făceau din porumbel o închipuire a Duhului Sfânt care se pogorâse asupra lui Isus. Domnul Isus a fost jertfa de ispășire pentru toți Chiar și pentru cei săraci. El venea ca primăvara, dăruind viață unei lumi moarte. El aduce oricărui om vestea bună a păcii. Blândețea și neprihănirea sa erau ca ale porumbelului. Cât de atenți trebuie să fim pentru a cunoaște căile porumbelului. În versetul următor, la versetul 17 din Evanghelia după Matei, capitolul 3, citim. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îngăsesc plăcerea. Iubiților, de puțină importanță sunt glasurile de pe pământ. Multe te pot lăuda pe nedrept și multe te pot bagiocori pe nedrept. Omul fiind mărginit, mărginită este și cunoașterea adevărului și de aceea sentințele pe care le dă poartă pecetea nedesăvârșirii. Se povestește că atunci când marele compozitor Verdi a asistat la premierea uneia din operele sale, a fost ovaționat de mulțime într-un chip neobișnuit. Dar asta pe el nu îl încălzea. Groata nu se pricepea la muzică. El avea ochii îndreptați spre loja în care ședea profesorul său de muzică, Rossini. La acesta a observat un gest de nemulțumire și asta i-a fost de ajuns să-l întristeze adânc, deși, în același timp, mii de inși îl aclamau. Așa și nouă, să nu ne pese de urletele mulțimii care ne dezaprobă și nici de laudele ei, privirile să ne fie ațintite spre unul singur, spre singurul priceput în materie de suflete și anume spre Dumnezeu. Dacă El ne dă mărturia Lui, atunci suntem realmente fericiți. Important este glasul cerului, glasul lui Dumnezeu, glasul adevărului Său din cuvântul cel viu și veșnic. Ce spune acest glas, asta e tot adevărul despre tine. Dacă toată lumea și-ar uni glasul și te-ar jocorii, numindu-te rătăcit, dar glasul cerului te-ar numi, Tu ești Fiul meu preubit. Dragul meu, fii liniștit și fericit, glasul cerului are adevărul. Oamenii de pe pământ l-au numit pe Domnul Isus drag, Tatăl Ceresc însă l-a numit Fiu Prea iubit. Pe pământ e întuneric și minciună și de aceea nu poți judeca drept. În cer este lumină și adevăr, de aceea judecata cerului este dreaptă și desăvârșită. Eu pot să înșel pe oameni printr-o puttare fățarnică să mă socotească sfânt, drept credincios, înțelept și glasul lor în urmă să mă laude. Pe Dumnezeu însă nu-l pot înșela. El din înălțimea sfințeniei și luminii lui mă vede așa cum sunt, căci el nu greșește. Numai dintr-o stare de cer, de lumină și sfințenie Pot și eu să -și judec drept. Pot vorbi drept și pot lucra drept. Dintr-o stare pământească de întuneric și păcat, însă, totdeauna voi judeca strâmb. Voi numi răul bine și binele rău. Ori de câte ori mă amestec cu pământul, ori de câte ori sunt întinat de vreun păcat, să mă feresc în condițiile acestea să iau hotărâri, să mă feresc de a rosti sentințe, să mă feresc de a lucra pe ogorul lui Dumnezeu, căci tot ce voi face în astfel de situații, tot ce voi spune, tot ce voi o hotărâ, va fi neapărat rău. Dintr-un mediu diavolesc nu poate ieși nimic bun și sfânt. Domnul Iisus n-a căutat voia Lui, ci voia Tatălui și de aceea Cerul era deschis în continuu deasupra capului său și din acest cer se auzea glasul părintelui care spunea Tu ești Fiul meu prea iubit, în care mi găsesc toată plăcerea. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca și noi să ne găsim toată plăcerea în Fiul Său preubit, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Cu aceasta anunțăm încheierea programului 015 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și să rămână peste noi. Amin.